حدیث دی ابن عمر رضی الله <سؤال> عنه سابق ده انه صلی الله جن مشکره د نبی رسول سلام سر رکاته نه بعد الجمعه د جمعه نه دو رکاته متفقن علیہ دو رکاته سنت کړي ابو هرره رضی الله عنه فرمای دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا صلیحتم الجمعه کله چې موضوع کې یو پتا شو کېدوه جمعې فال یو صلی بعده اربع نه دینه پس د سلور رکھتا سنتو کې رواه مسلم ابن عمر رضی الله عنهما روایت چې نبی صلی الله علیه و سلم کار نه یصلی بعدل جمعهتی او چې مجبن کوله پس جمعې لا حتا ان صرف شکر ته بلاړو فَيُسَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ نُكُور كَيْ وَذَرَكَ حَتَوْ كَل رَوَاهُ مُسْلِمٌ نُكُد وَچ اوکل سَلُ ريوکل شوق پکې دواړه جمع کایم رَوَاهُ مَخ کې ګور ذکر نکړ ذمخ کې سنت د پیغمبر نه په حديثه مرفوعه کې د زمينه دی, دی راغلي شرف العلماء کلی په عموم د روایتو کیو ثبوت راضیه اما خبر جومی پر خاص نه ده و اېدا هر فرض مزنه مخ کی دوه رکاته دي نک پدی تیوار څوک دوه رکاته او کی د ثبوت د عام روایت نه ده د ابن ابي الماشود رضی الله عنه منقل ل سلور رکاتا خدا الله حبيب ند جومی سنت مبارکه خبر نظر اغلی